دې صورت کې هغه هغه مو مثلا هغه دا چې دا کوم نیکان بندگان دي دوی مونږه ابتلاګان راغلي مخکې وي چعز دي دوی دې صورت کې وي هغه مونږه ابتلاګان او کوم من چې نهګه ابتلا راشي هغه اعلان شي جوړي دي او ابتلو بالمصائب کدا له هوی له څنګه ستاسو خیال تاسو خیال دی دوی مونږه ومصائب نور راغلي ورا داوود علیه السلام باندې امتحان راغی نو سلیمان علیه السلام باندې امتحان راغلی را او ایوب علیه السلام باندې امتحانات با راغلو او طلو بالمصائب چې کومه نه مصائب اعلان نشي جوړې د کنا دل لپاره به دغه واقعانی ترغیب اله القران عباده اسوات قامت قامت پر راځي وقامت کیو ډل په جنت ته جوړه بل جانم تسی کنه او بیا چا نو اخر کی زجر او واقعات ورا غزان غټو غنو تباش او سوک ځان کوجو غني نو غا بچی دا صورت سواد مانی مشهور ده نزول کې چې نغاف ده نازل شوی ده دا 38 نمبر ده 38 نمبر ده ده نزول کې او دا واده صورت ابتلا ده طانه کانو بندگانو منه او بیا دا ابتلا هم ابتلا راغلندو بیا خپل ابتلا کې چې مصائب راغلل نو الله ته چغواله نو تاسو هغه غیر الله ته چاوهان سوت دې حروف مقصد معنی واځي والله پیږي ولقران دوا د قران ذل ذکر نهثت والا چې ذکر کې نهثت والا ده بل الذين كفروا بلک کافر فی عزتن فتکبر کړي او شقاق او دښمنه د حق کې هم مالکنا من قبلهم سمر علی کډمونګه مخیرتونا من قرن پیړای فنا دونغ او چیولی چری ولی کنا او چری ولی دا چری چن ولات مناس نو دا وخت وخت اخلاصین دو چری سره په مدد غختو سره فنا دو اوازونه کول الله تعالی چې الله زم توبه کې ولات حین مناس وخت وخت اخلاصین واجبو دو تعجب کوون جام د دې نه چرغ دو تا من قرن نه راغ دو تا من خوجرول کې د دو دو تعجب کو د خبر نه زه ګورم مونږ ته راغل منذرون يرون کې لیکن دا چې منهم د دو د بشر د نو څنګه رسول کې دی شي وقال الكافرون و اي كافر و ها ذا کذاب دا خو ساحر د کذاب ور د روجن ولذراوزن پخپل او پیغمبر ته نسبت ته دا دار او كه انج الاله الاه واحد اج جوړ معبودانو نه یو معبود نور ټول کړه آدم او دا رنگ ته الابت غيوي ان هاذا لشي او جواب دا خبر ډېر ناشنا ده یو اله دا ډېر کارونه څنګه کوي نو هغه ډېر پرکار دي دې مون تفصيل ویلو چاله ډېر پرکار دي بیا کار له اله علاقہ کنه به 360 او بچن ته یو روز روز لپاره علاج ورای نو روزیکو بهشماره کارونه هر کار لپاره جدا علاج جوړکا تم یو زې مونودريګي نو په یو مونې اولې هر کار لپاره خو علاج جوړولې دا کارونه خو نه دی ګن کارونه دی دغه کومه الہ جوړکا کنه 360 به څه مطلب دی اجال الاله تله واحده آیا جوړکټ دې د ډېر مابوتانو نو یو معبود داخواه جببه خبره د دا نه داله شي موجاب ونقل ملوو روان شو دل دل او ډله ددونه وییم شوځی اوسبرو کلک شيلهلیاتتی کوم آ اپو خدایانو قلو بندې ون لقل ملو روان او ډل هوی یو بل تضیک کلکشي خپل الو بندې د چې تاسو خپل آلیا پرې دیئ او زما د لا بعد سرو کوي ان نه دا شووررات دا یو ش دی چې تااسنو غښې ککیږي د د هغې راده کی مو دا پلان نکره دین ناډي ما سمیا دا بیا دا فل ملت الاخره نه دا اورید دا په ملت رستني کې ملت رستنه هغه نسرانيت ته یا دین دا او د دودې ان هادا الا است ان هادا الا اختلاق نه دا مګر دروغ مو دا خبره چر تن دا اورید ټول ناخري کتاب هغه تور اخر ان انجيل راغلې ټول ناخري پیغمبر عيسى اغلو کوم چټتن دي اور يده تاسو اونځل آله هي آیا نازل کړی چې پدمنه ذکر قران غاغله پدمنه وخی من بين نازم ما بين دي مون موجودو نو دته ساده تو مون تب مون باندې بيان جوړ شو کنه بلهم په شک کېن بلکې دو په شک کې مين ذکر دي واخی زمانہ بلما يذق الاذاب بلکې دو ترسا نه د سکل عذاب جوزه انکار کوي کنه دو نه تر اوسه پر عذاب نه دراغله چې عذاب راي کنه دو بسم شي کنه ام دا ضاه د رحمتې رکبی کا آیا دو سره دي خزانې در رحمت طرف ته حالله ې چې ضرور زاتله به کوون کې د وررکون کې دیانی دو سره دي تقسیمي کوي املهکو سماواې آیا دو لپاره اختیار دی ځ کې د او آسمانو و ما معپ غما او چې په معمن ددي کې دی نو فلر تپو فلسبابلوې خیج ک نهپغه پار چګوم مې د بر شي او اخپل نظام د شروع کې زوندما هنا لکہ لخر ګوټه دے نوانی شکیس په ور تور کړی شي زوندما لخر دے ها ولکه ونی لخر شکیس په ور تور کړی شي منال من لحظه ال... من د عنادیانو ډلو نه دی ها کذ وقت قولم قوم نوحم درو غلم مخکد مخکید نه قوم د نوح عادیانو فرعونانو ذل اوتات فرعون میخونو او بچال سزاور کولا بدا کولا بدا کولا مخونتا کولا سمودیان قوم دلوت و اصحاب علاقاء و بندولا علاقاء لحظام دا این آدانی دلی ان کلون علاقاء زبر رسولا نو دا ټول مگر در روغ ویلو اقبل اقبل پیغمبر بانی فحق اقاب نیقینی راگ پدومن عذاب زمان اللہ ویو مای انزر اولائی انتظار نکی دا خلق اللہ سے حتم واخدام اگر دیو چگی ما لها من فواب چنن و یغیل ساردل یو چې کنا غيله وسې ساري دل نیخا فوری فوري ودومر انقلاب راشي او تباب شي وقالو دو ربنا اجلنا نا قبل يوم الحساب سوي ايه رب زمونګه زر راکه مونتا کې تنا برخه زمونګه دا عذاب قبل يوم الحساب کمونلا التا عذاب راکين نور دنیا کې راکه کنا اجلنا نا قبل قبل يوم الحساب يا امرتنا برخه دا به عملو بد بدا عمل برخه مو له په دنیا کې راکام یا زمومن کم سزال تراولی ماغمومن زلتراولا کنا عجل <سؤال> لنا زر ولا فمومن اقتنا برخد عذاب زمونگا قبل یو الحساب مقیدی عصاب کتاب درازینا اسوی را لاما آیا قولونا دو و تا تبجر دیو انو تصبروکا وزکر آمدن داود او یاد کچی او بندن زمونگا داود علی سلام زل ایدیم چه حمت ولو او و رجوک انک اللہ تا حدیر حمت ولو خپل لاس سوی مزدوری زغری به جوړولې هغه به استعمالولې به ټولنه مال نه وي بچنه هغه سوخ پس هغه خرڅنا غیستم زغری به جوړولې هغه به خرڅولې زلې دې کنه همت ولده یا زلې دې عشد قوت ولهم څه مطلب الله رب العزت ولته هغه قوت ورکړو دی عبادت کولو یا زلې نعمتونه بهشمار احسانات په الله کړو ان وواب رجو کوونکه الله تا انا سخرنا الجبال یقیناً کار کله <سؤال> کو د ومن غره د سراوی <سؤال> سبحنا بالله شی واله اسلام جواب تصمیر تصمیر الا بالله شی بیگا ټیم کې ولی اسلام قصر ټیم کې راغون کړي شی وی کل لوواب ټول الله تعالی داوود علی السلام ترجو کوم کې داوود علی السلام تابع وکړه ټول جاغه یا الله تعالی ترجو کې وشددنا ملک او مضبوط کړ او مونږه مضبوط کړ او مونږه بادشاہ دغه واتن اول حکمت اور کړ او مونږه دته په ددن و فصل الخطاب افيصلا کوون کی خبره مونږه له بادشاہ ور کړو ادارې مونږه دته په ددن ور کړو او فیصله کوون کی خبره فیصله داسه خبره چاې سره فیصله کې دا واضح خبره والا تا کنه به الخصم استصور المحراب آیا خبره ته نو اغه اراغه له تا د تا ته خبر دغه جگړمارو دو از تصور المحراب فجو بالقران شو کنه کله چې از تصور المحراب او خطل چې نغه د ته او خطل په دیوال باندې په حرام د عبادتخانه از تصور المحراب کله چې او خطل پهغه دیوال دې مې دی محراب باندې از دخلوا علی داوودا قالت ذن نصل فداود عليه السلام من ففز امنهم وغبرا شددونه قالوا لا تخف ما يريك خصمان دوجه ججغد ماريون بغا بازون الا بازين يا ته کد زمون نا باز باز زمون الا بازين فبازو بندي بيننا بالحق من دو کسان دغلی اول سر روان شیو فیصلو ک زمون ما بین کی په حق سرا ولا تشتت واهدنا الى صراط احد نتجاوز مقوا فیصلو کا فیصله کی انصاف کا او دریم خبره اول مطالبه د سیشی دا فیصله دانو فحقم بیننا بیل حق فیصله حقکا دغه مطالبه د سیشی دا ولا توشت حد نه تجاوز وکوا زیاته وکوا دریم خبره دارا وه دینه اله سوا الصراط اینده د پا رموله س قانون جوړ کا چې به زموږ جګړه رانی شي ګم یو بل سروان نشو دا خبره وکړه او اړشیو نو با شروع که یو تن را پاسید ان ها دا خیر یقینا دا زما دی له تسعون و تسعون دا, دا يوكم سل قرده ولن ناجتون واحدا زما يودا فقال ديو يك في النها دا ما تولكا وعزني في الخطاب و ضرور دا ما مني پا خبرو کی دا, دا يوكم سل زما يودا دا يوم ما تنبرده دا ما نبعده نو داود علی السلام دا بلنا خبروانه ويدا یاد يو شريعت کی ضروري نو د کله اطمینان وشه نو بل خبره اوریدل ضروري نه دي یاد د دې واقع نه معلوماته سیا دارنګ حالاتونه چې د په حق منل دي نو بل خبره اوریدل ضروري نشته به کنه اته دغه خپل د دغه اجتهاد دی فیصله ده نو دغه خبره چې واوره د حالاتونه معلوم کړل جدي ټکی چې ټکی وي ورته وی لکه ظلم کا جته کړه تاسو د مرګرستان به سوال نه ځدې کا په وخت د کډې ساه الهامی عاجل لپاره دی یو ځکو د ګډو خلو سره ستا یو د هغه د اغوانې تخپل ګډو سره یو ځکه چې سل شي او ان کثیر من الخلطان یكن غیر د دي شریکانو له عباد و ملابذات ک یوم السلام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر ان که سنت ما نور عمل کو شریعت مطابق ما هم دا ډیر لګ دی ډیر لګ دی نو سبا چې څوک کارو بار ک او ما ته کی یارزه کاروبار کوم خپل انکه زې زې ما پلان کې سره د موږ دواړو شریک شوم نو زهر ته شرکت چې د مؤمن لپاره وې شرکت په مؤمن کې مؤمن ساتوي چې خپل د خلین شي اخلی بل ور کوي نو دغه غاړه مؤمنان دی به او شرکت کولې شې لیکن مؤمنان نه دي صرف مسلمانان دي چې خپل مناملی وې د بل مال خري درو وې د بل مال خوراک د پاره په دل سره شراکت منه ده کنه ځکه و اوه او انک سیر من الخلقی یقینا دې د شریکانو نه چې بل سره شریک کاروبارو ورو کی, کی یو بل نه باندي ملابازین زیاته کی په یوبل بل بنید ها کی مانداریت اذو دې یو بل سره شرکت ویني دې زیاته نه پی کنه یقینا الا لذین عملو مگر کسان چې ایمان راوړ او عمل کړه شریعت مطابق مانو دې شرکت تپوس کې ځې او اس مو کوي اوس ته هم شریکيږي یا ویری پر پای کار کوي او یوازې کوي ولی شرکت مؤمن لپاره دی او مؤمنان اغشته دي نه ډیر نادر دي ډیر کم دي و ځنه داوود او هغه انګه ګومان کړه داوود علی سلام الله علیه یقینا چې دغه امتحان او کومه پاس ته پر ربو فتناو چې موږ تیلا امتحان را واست په دمنې فاستغفر ربو او بخنه غاړه او وخته د رب خلنه مخررک وانا پر وترو کو کنه وانا او وګړه الله انم وفتنوه مفصلین کې چې په 22 کې دا مراد دی خاص په 22 کې مراد ده ځین مفسرین وایي تعظیم مراد ده کنه چې د یو خبرې واوریدل او د بل وانه وریدل تعذیو کړه تعذیو کړه نو دا فیت نه شو اګه چې نو زمو په سړي نوې چې تاسو خپل طرف نا دا مقرر کړیوک چې زکل کل کل و چې نا په اسلی کوما او یواز ب دې د الله عبادت کوما هغه کې وځ نور کارونه نکوم ایستار ونه کووم د الله عبادت وکوم مداdoctype سن راغله دته تنبيه وشله د بعدت کو خلق جګړه شي نو اوغو فیصلله بهڅوک کې لکه نفلي بعدت جهغ خو د خلکو معبین ک روې فی دا بهتر دي که نه نو فتن نه چې مونږ د د امتحتحانو کو به بعدت کې مشکله کې د دا. او دا نفری بعد نفرلی بعدت نه د خلق فیصلې بهتر دي که نه نو فنا د فته ف ربه د دنه غړه او غته وخرر کونه او انا پرېوترو کو کوون کې ودارنګې نابت کوون کې چې زه داللا رضا لپاره رزمو رضا خو الته ډیره ده د خلقو فیصلو کې دا ابتلا امتحان یا دا چې کله دا دو کسان په دیوال باندې وخت دل خیال دا د زمو دښمنان دي دا یو یو ابتلا کنن نو په ګومانې او په رو باندې چې دا زمو دښمنان دي په له پسبه طریقه را نهول کرک دیوال باندې دا خیال ده او کمنه فاتنه سما دوت دښمنان ویلو وانه کې دا دښمنان نو الله اوه فغفرنا لهو ذالک ما بخنو کړه د تا تفصیل کې تا نو خبر اور ما به مو او کدار نه د ګومان کړه پس اډو ما چې دا خو دشمنان دی دغه فرشتو مانی ګومان کړه د جداز ما دښمنان دی نو ما دا بدګمانی راغله ونه تان ورته ما کړم او ځان لپاره وخت مقرر کړه دغه ادنه عبادت ته اعلی پاک پاتې کېده الله ما داورتون و تم پر خدا و ان لهو ان ذا لظف و حسن ما یقینا د موسر لظف خامخ نس دقت ها او حسن ما فرست کانا بالله رب لذ توت یع داود ان جاننا ک خلیفتا فل ارض من جوڑ ک خلیفہ پس مکه کہ فاحکم بین الناس بالحق فاسلکوا ما بین خلق کہ پر انصاف سرا ولا تتبعوا الہوا و عيش بس مزا تا فا فارس دندی چرماک کله فیصله کوله کله ما عبادت کوله بل کارونه کولی کوله فایز الکان سبیل الله نوه وړتا سمیلارینه د اعلا درجه نه ان اللذین یذلون عن سبیل الله یقرنا کسان چې وخت الله ردی الله نه له شدید دو پار عذاب سخت به ومانه سو یوم الحساب پسوم دغه چې دوه ایر کر روز یوم الحساب هغه روز د حساب کتاب ورده مون ابتلاار اغلق او جامو نیر تیرا رازینو هغه معبود او اعلان شیکیدې ابه وی الله یمانه بخنه وختعفستغفر ربه ما ترکو کې او ما ت نابت کین اده جما په تر بار کې انه او انه له عندنا لزلفه و حسن معاب دې زکته او خسته ټکانا ابه ما ور تویل په حکم بین الناس بالحق ولا تتبل هوانو جبل تابعین جبل تابعین هغه اعلان ش جوړ دکنا وما خلقنا سما و الارض ما بینهما نیده پیدا کړم غاسو باندې نووسم کې څه چې ما په پمابین د دې کې باطله وکړه اوبس قال کزن اللذین کفروا دا خیال <سؤال> د کافرو دی چې دا پیدا دین وس ختم شي نا دا بسو بیکاره نه دي فویل <سؤال> للذین کفروا من النار <سؤال> <سؤال> بربادی د کافرو د پاره د وور دوی ارث کتاب مسته دنیا کې او مسلمان دی هغه تابعدار دی جون تیر کړ دی یو کافر دی اغه د نفرمانه جون تیر کډه مرګ دوانو مزه راغی به موږ جزاء سزا ورنو کو دغه یو شش مونږ نه مونږه دغه ډول <سؤال> یو شش له دا شی کو امنا جون الذين امنو امونکو ګرځوا کسان چې مانې راوړ د ملک د شریعت مطابق کل مفسدين فلر د پشان درو انکارو امنا امنا جون المتقين او يا وګړو مونږه اغه پريزګار خلق الفجار پشان د فاسقان فاجرانو فاجران د دواړه چنده برابر شي نه لومم بیلانک و ام تازل <سؤال> یو ما یالم مجرمون قامت کی قامت مون خام و خره والو کنه چې تمیز وش کنه چې دا د مفسد ده د مصرح ده ادم متقید ده فاسق فاجر ده کتاب ونزلنا الیک کتاب دره نکل لوم تا ت مبارک فی لیت لیدبر آیاته تل لپاره چې سوچ فکر وش د دی آیاتونه کې ولیا تذکرول للباب چې نست واخ لقل من و وهمنا لداود و سليمان نعمه العبد او هیبکی ورکړمنګ داوود علیه السلام دی داوود او سليمان دی داوود سلیمان سليمان داوود علیه بنده ان او عواب څه مطلب اگر وجو کوونکې الله ته هي زوره علیه بلا شی صفات پلار پلان د تدا حکم تلو کنه پلان پلان چې مینا داوود سلام السلام jihad سره زیاته وان انتهایی زیاته او مینا jihad سره نو الله والا لن له الحديث ا رؤس بنا ولن نرم کړه زغره چل ورته او خو ولجهاد سرمینا وکنه دا که جند سليمان عليه السلام هم jihad سرمینا وا jihad سرمینا نو الله والا مال ورکړو اسونه ورکړو اګه اسنت وذ قتل نو خوشاله دوا او کل کل وراغه چروا ولا اسغلوه منډه ول ورکای چې منډه ول ورکړو اګه بیا غي نورستو خوشاله بش اغه لوې ټاپه ورکړه سفې به ولو کړه او بیر مينو چې دا الګ jihad دا ایزور اذا علیہ بلا شی سافنات الجیات کله چې پيش کړ چې پاګماني بیګا ټم کې اسافناتو سافنات پدری وخپو منه ولارد کړ اسونه کرا اس چې کنا jihad کرا سافنات چې پدری وخپو لاندې زکه چې دوی وخپو چته نسلار وخت تیاری کنا تکا ټوپک چې چلی قال <سؤال> تو شویلای کدن نه تا جن ددا اخبار و خلاړ چې څنګه وز قدم एकदम توپ وکم ادا بل بیکاره ونه چې نغه په سلور خپل اړې دی به قوت چتيه او بي بيګدي تو خو چې تکړه کنه ټکړه سر روان ده فقال ذو اني احببت حب الخير سیو سليمان عليه السلام ها اني يقلن ذچما احببت منكم حب الخير من دمال آن ذکرې رببي لپاره د یاداشتته خپل ذکرې لپاره د دا د رب حکم دی نه ځم مینه کوم میمال سران لپاره د ذکر د خل لپاره د جهده تی سره زما مینه ده بیا اوغلو حتى توانارت بالخرجاب تروي پورې چا هغهه پا رشل پاغه دوړو کې پل په پردو کې نه پټل په پرده کې د اوس غلوک دمنډې لیېولې دوړې پور تشلی سر به نهپنا لارل رودوا واپس کوي اليا پما منې فتفق مسهم مسوق ولا ناق شروع شي چې مسا کولی سټون اور مسهم مسا کولی بیسوقي پانډاي ولا ناق سټونا ذمہ دار عادت د دې کنه کله وي فرانجي پڼډو منوال الله سو یېغه خوشاله شي کنه مارې منوال الله سو یېغه خوشاله شي دا سونه جوابو سره وشتل دې خوشاله شو چې دې خوشاله شي چې بي الاده جهاد خوش کده نغې منې لاس وو پڼډو ادارنګ سټونو مانی ما غا سورلایم خوشاله اسلی کنه دې کزری مخسرین ځان دې روق دې چی کوي چې دې راغه اسونه نور چې نغه ډوبشه ا دې نور دا نور ما واپس کوي ولې ما زیګر مز قضا شو مزه وکه ابهوی چتور را کوي غدي اسونه وځمنه ما نور مز قضا شه دې فتفق فتفق مصم بصوت ولا ناق نو پندای ولا کٹکول اسټون والے کټکول او توان عبد الخجاب نور مراد اخلي ردوها عليا در نور ما ته واپس کړي او مسهم ميسو کې ولا غناق نا غضب کول اخلي نو د اخو قران کې ترمیم شي بیا کنه ډیر ترمیم شي شیخ اور اگې دا چې کوم ما وکړا چې د وی ان احببت حب الخير يقينا منكم من الدمال سلیپاران ازکر ربی لپار دیازاش تر بخول لپار دجهاد به وس غلوه حتی طوارت بالحجاب چاغه پټش کی, کی دا اسونه پټل پر پرده کی دود کی لاند لروچل دا وځو کو ردو علیا دا نه چنور بلکره اسونه ما ته واپس کین فتافقہ شروع شه دا نه چ زبکول بلک مسکولی هغه سم مطلب مخلی داو پاندای او سټونا کتل ولکد فتنا سلیمان داولک ځکه په نمر نه مسقده کیږي هغه غافل کیږي دا د هغه دشان شان نه باید داول لري دا یا ګډیر مجبور دی لکه احزاب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مسقده شوم انتهای مجبورین یا ود ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر من روانو انتهای ستړي شو ویلان رسول الله تعالی نو کیناو چې کله سارکی ګورم ته وای چې مسقده نشیناو غو مودشم واصل النور خطله یوهدا چې مجبورې دوی نه پاتې اسی د الله حکم نه انبیا غفلت نه کوي نو دې کیسه مطلب دی اسونه که مسکول اسه قضا شو غفلت نسبته سلیمان علی السلام ته یوه دا خبره ټیک نه ده او بل خطا توارت بالخجام مخکي خو نور تذکره هو نشته کنه یا رد دو حال یا د نور ماته واپس کړي نور زمير راځي کوي نور تذکره مخکي نشته کنه نو دا غاسو نه چینه نه صافینات د تا نسبتو ککنه زمیر راجې کا خبره جوړه شله او بلدا یو خداند چې مزداغه پیل ش دا د نبی شان نه دی او بلدا چې دلته ترمیمونه وړ ډیر کول غاړي نور تذکرہ نشته دا رنګی زمیر باغه تر راجې کوي هغه شی ته جمع خدایزه کړم نشته داون بلا ترتیب وکړ دې ا دریم خبر ا د چې د توره واغستا او دې بیت المال اسونه زبکې ما سو سو نقصان کړ دې دا نقصان ولې کوي نو دېنه خداده چې هغه خبرو کې چې دا اشکالات په ناراضی کنه دې زمينه کومینه د مال سراند لپاره د جهاد ان ذکر ربي حتا تورت بال غلول ته دې چې پرشل په بردکې په دوره کې دوله کې دې ردواله یاند ما اسونه ما ما ته واپس کوي زم ما خو ته واپس او ترتیبوم دغه د کوم دنس غلو نشین ولته واپس افسرا وسته کی کنه چراغونو دډی کی تلو دډی کی منډی وله ناوا سټونه ولا پاکوله پنده ولا پاکوله دغه من نصیب ده مسخ په مال د زب اخلی نو مسخ په مال د مخلو ولې نه اخلی ادارنګ لاس لگول وانه نه اخلی سر من لاس لګو اخپي من لاس لګو ادارنګ سټ په من لاس لګو بیم الله وی ولا قد فتن سليمانا دا jihad کو زما رضا لپاره تاسو نه ساتل jihad د لپاره زه په خپل محتاج بنده اسونه ته محتاجم ما ته محتاجو ولا قل فت الناس سليمانا د دې jihad سره ډیر مینه وایو ځل مجلس کې نن به چې خپل بیبيانو سره ملاوي ګم چاوی 60 چا بیبيانو دي چاوی 90 بیبيانو دي چاوی 100 نبره بره دي دو. دومره بیبيانو یې دو دادم ا دې وچ ټولو سره ملاوي ته بچي نو چا سواران چا سونان مجاهیدن وی اوس دا پردې خلق لیگه هات خو یو ثواب نیلاویږي به خپل بچی له نعمت او دو ثوابونه نیلاویږي یو د لیکولو بل د بچو غماړې ثواب نیلاویږي اوس دا, دا پردې خلق لیگه نو خلق ویرا په خپل سوق خپل سوق نسته اپرادی لیگي چې مرګونو لا نو د چې دا وخت چې مال الله بچی راکی او دا چې دا خپل بیاونه سره ملاوی او بچی را وڑیغه په ټوله شاسواری ان شاء الله تنهیر شو ا دیسکرا دینابیا سلام وی کده ان شاء الله وې نو چېب خپل مقصد ته رسیدلو کنه ان شاء الله ونه و سره مېلاو شو چې ټوله سره مېلاو شو وروسته چې کله د بچو پیدائش وخرره یو بچی ناقص الخلقت د قدرت سره منکه خدای شې دې یو دم پوشه چې دا وې ابتلاو امتحانو ابتلاو امتحانو کنه تا کسی ترجه باچی چلو لو غوتې رو کښلا غوتې دا چلو شو دا ټول اسرائیلیت اسرائیل ته ولا قلفتنا سليمانا قا هیڅ راز مش کلموند سليمان عليه السلام والقينا على كرسي هيك اچول موږ د په کرسي منه یو جاسوس معنا به غوړو وکړه الله تا سبوره معنا ان لله دا فاتشو کنا به سوالو کو ربي اغفر لي رب اوبخماتا وهب لي ربي اغفر لي مخنه کو ماتا وهب لي راکماتا ملکن بادشاہي لا ينبغي لا احد من بعدي مناسب یو کس د فار زمانه رسټو دا سی بات شي راکا نبی علی سلام دې چې ما د شیطانو وټړې چې ما موسی کو دهرانې نماونسو مټړې نو ما چې موسی و تاسو د تماشاو کوي لکه خپل ضرور سليمان علی سلام دعا می یاد دا تسلط اغل الله ور کړو کنه جنات تغتابيو لا ينبغي لا احد من بعدي نو ما پرې خو نه کاندل وهاب خر نهلهور نوطیکی او منږ دغه اوا تجری بیامرې چې روان او حکم د د منې روخ نرم موفق د سره ک نه خاساب کوم خوا ته بج د ل نو دغهرن دا اوغ روان وه د د تخت پبوت ک نه شااتېنا شیطان منط پړیکلله بین خر اووا جوړون کې اوادیانې به جوړولی و غب و غپې وهون کې دریابونې کوې غپی وې که نه ګوره دا د او ایج شو ور سومان د السلام اووادو جوړوو کې ادارګې ملغلوو وختو کېقب مخللو ته مقا ج او چې جوړو ل نهشي کې دی سولامان د سلام هم نبي د باچ د چغاه لا نهشه نوبل لاسووکیک ګوره دغه چ جنات دوخ خو میسلان دی د سلیمان د السلام او دو خوچیان درابونو کې غوپی وي اغل پانا آخرې نه نور مقررننی تر لشي فیلسات په زننجیرونو کې دا په دې کولا مان دي نو تر لشي نو دا څنګه له حاصله اداه دا بخش زموږ طرف نه پم نو احسانو او همسيب بغیر حساب یاد چنو احسانو کا پزنو ملي پرګدا یا ایثار کوي حسابا تا نه د دې ته پوسنشته کنا و ان له عندنا لظف يقين دل پر مون سره لظف خه مخ نزدیکت او حسن ما او خسته تکانا خسته زیدت لو اوسر ایوب علی مو من تلار غلی وکنا ابتلانګان ما ته غو ماته आवाज کړم وځ ګرام ته نا یو او یاد کبهنده زموږه يو عليه السلام اذناد ربه کل وک غرب خپل تا اني مسن شیطان یقینا اني مسن شیطان یقینن رسول نه ماته شیطان بنسب نسب بدلی مصائب او د رنګ عذاب خارجي تکلیفونه ز مصائب کوم طلا کړم شیطان ماته رسول لي. شیطان خوند رسولی دا او قضا قدر فیصله وی مطلب دا شیطان هغه نه کانو بندگانو په مصیبت باندې خوشاله ده کنه امي مثلا شیطانو بین اسمن عذاب یقینا رسول ماته شیطان ا تکلیفونه او عذابونه بدني مصايب امراض او دارنګي چن خارجي تکلیفونه مال اهل عيال اغم نشتا مثلا شیطانو بدن باندې مرضو نارغلي او ادارنج آزاد کې ممتلائم ما چارو عيال رن ختم شو دا مصیبت کې ممتلائم سوال وکاله نا الله رب العزت نه سوال وکاله الله قبول که وکنه جن علماء لیکین اتل اس کال چنه د بیماره دومره عضد بیماری او دا خبره چې غبدن کې چینجی شي او سواد د جبینا نو ټول بدن د چینجو نه ډک دا غلطه خبره ده الله رب العزت انبیا ومن ابتلاء او لیک لیکن ذلت نه نه وری دا خو ذلت ده آلو عيال دنیا ننلار نو مالوم لړه د بیاوم شکر گزار بنده د الله رب ال عزت یو خزه د خدمت کو یو خزه د خدمت کو نو بیمار بیمارو نو هغه سره شیطان د سړی په شکل کې راغی ورګور د بیمار دی هغه د وی ول ورک زې پیسې خو یو چا داګه زمو پونو باندې به شي نه درور کا هغه را لدا تذکرہ وکړه می سره پیجنل ونه هغه خبر ونه دی ونه په نظر د ګر الله دغه غسل شورا تا څه زما ستاسو صلیخته و ما دا غسل قصور نو نو الله رب العزه توي دغه سوالو وکړي چې الله دې مصیبت نه اخلاص کړي اور څه بریج لیکا اور څه بریج لیکا رقص پوند واهلو ته وای اور څه بریج لیکا دا پوند لد دغه ځکه و چې پوند وله نه دا مختصل دا زید غسل لري بار دنیا خو به شراب دسکلو دا, دا مختصل زید زید لرم بوله او بالکل یخذ زيد او دسکلو زيد یو قسم مبدی دات اوس لپاروم استعمال أو اس کا لپار س بدن ودی سیشی اوس کا مرض مرض نا غم لری شکنن ژہ نی ودا سری چای کی شفا وین لک داد له اهل هو و بسلہم معہم اے بک ور کم دتا اهل چکم دداالو و رحمتا من رحمته من طرفنا وذكرى للالبا من سيطره د عقل مندو کوشن راک دغه دا قسم کړم چې کله خځه ورته دا خبرو کړم نور اسه فضل کثیره دا خځه ورته خبرو کړ چې خداسې وي نو تل او سر اغلا قر راګه د الله نبیو کنا زما خامختا اصل دره و ما متاخيله دا, دا, دا صرف د دا الله سلام د پارا عزیوالسلام ته الله ویلو اوس تاهیری کولی و خوسبه دیگه زهرسن واخلا پلاس خپل کې یو جارو یو مته جارو فجر به لس دا سور سل درېمو بلکې دا یو جارو اخلا چاری کې دغه مرډی کې عادل را پریدا فجر به ولا تخنس قسم مو ما تو خپل ځان ما هانس کوا بس دې ته یو گزار اور کا ته قسم نخلاص لیکره نودانه چه نور کسان هم ده دقا فیلی کئی بل یو تن قسم هم کهیزه و تا سلخت ووما ابي دا حلوک دا خواسته پا ایو والی سلام پوری بل سنه داسی شکولی باجی کارون داسی و مکنی و مطلو که کې که تخصیص کن لکه خور سر نکات ملاقات وخت کسر کتا کول لیکن اوز خدا ما ندیکن ولا اطح نس او زان ما خانس کوا اینا واجدنا و صابران اللہ یقنن دومر مرض پر آغلو بدن تکلیف کشن خلقوی زا بدن سمده مال خوشتکنه مال که ملار زا بدن چه نوم معلوم مالو ملارم ولی غن احل خوشتکنه ناغو ملارم بدن کی مرض ده مال نشتا احل نشتا دا طول نوی ابتلاو کنه دا اگف نو کڑک دا چه سر چه ناغو عویلہ کڑی نو صبر و صبرو چاورتوی سوالو ککنه اللہ تا خکیم اخیب مالشار <سؤال> مراجی دومر مدازت اندرست و اوس اوز آلوغن بیماری راغلہ الله رویشتی را دسور کهو او سنگا ویمچی دا ما خکا نعم العبدو نرخست بنده انہو اعباب یقینان اچنگا رفت روجو کونک و اللہ تا وزکر ایبادنا آیات کبندگان زمنگا ابراهیم اصحاق یاقوب و لیل ایدی و لیل ایدی و لیل ایدی و لیل ایدی و لیل ایدی و سند لاسون استر گو ولو سمت لاو اعمال ولو او دارنګ علم ولو بصیرت ولو ان اخلصناهم يفنا هم غورقردو لنا بخالصه تن ذکرتدار یعنی غورقنو موږ دلاره په غوروالي سره ذکرتدار چې دا ول د کور رستنی دی و انه هم عندنا يقرند زم موږ په निजामه لملل المستفین الاخيار خامخا د انولشو غړ غړ شو <سفاق> صفا کرشیو خلقنو الاخیار غورک مصطفی صفا کرشیوی دارنی چنو غورک شیوی اخیار دو غورو نو انو لشیو نو الاخیار غورک وذکر اسماعیل یارک اسماعیل علیہ السلام یسا آدل کفل کل من الاخیار دا طول دو غور خلقنا هادا ذکرون دا یو قسم ذکر دے، دا یو قسم بیان دے دو دلی دی دل کنا خو خلق تذکرات و بدو نکل خوخ خلق الذکرہ کین و هذا ذکرون هذا ذکرون دا یو قسم ذکر دے دا یو قسم بیان دے کوم قسم خو خلق و ان للمتقین یقرن لبارد متقین له حسن باب خو پاکستان دا چې جنت دې امش امش ګرے وره مفتحت له لهم لبواب چې وخت نو پران استشی دو د پاره درازي دا, دا غي زکم ملما انتظار کیټه نا باز معزز ملوی او ته ورونه مخ کنا کولا ویټ اقوم د سه عام وی او راشد راجی کولاډی د وس ورک چا بی راون روستورت دراز کولاوی کی دا ټول جنتان چی دا معززین وی د الله په دربار کې ډیر عزتمن نو دوله پرل جنت دراز هغه وخت نه کولایو مفتحت الله له لوام پران استشوی کولاو کړی شی دوله پرات درازید جنت متقین فی حق ککاب یی پاره کې یو د هغه غاډی بافیه پای کې وفاکه تنیره کثیره تنیره او شراب د سکول سیدوناک هر که نه دغمدو سره قااصلاتو ترفیک کته نظرونو ساتول والله هغه خوې به اطراب زولې یو به نظرون کته سااتی یا په خوان من بند سااتې بلچه چاتهو ګورې امزورې به دا نه چې وړ د جن سه تېږي او زیات عمر والله دا جن بیا هم جنسیې تېږي امزې که نهه دا ما تووادونه دغ کوممت سرلو صدللی او من خاب دپاره د حساب ان هذاله لریزکونا یا قرن دا زمور ز پې ما لهو من نفات چې ندي لپاره خکمیدل حاضات دا یو بل قسم جو قسمو کسمکنه دا یو قسم ذکر دی دهغې پس متقیو ت کې را دا بل ذکر دی که نه دا یو بلکسم ذکر دی نه لطواغ نه هلته نه لیل متقی نه بدل شه دا یو قسم ذکر دی کوم کسم لطواغ نه لپاره ترکشانوله شه اماخه بدت کانا دا بزید تلولې جهنم له جهنم ده یا سلو نهات د نو شاغیتا خبيث المهات بزید آرام ده کانا دا بزیدا هاذا دا مامله خو دغه سوشوا فل یذوقو حمیم مسكيف ګرموبه و غساق وینې زیو د جهنمانو واخرون نور مشک یی د دغه په شانتی ازواجون قسمه قسمه عذابنا واخرو انه وین شتلی هی دې پشانتې ازواجون قسمه قسم هر و وو اوبن وین ازیوی دا یو قسم آزاد دی د قشانت نور مازاګو ندی هاذا فوج بیا به وی لوی فرشتي د جهنميان اوته هاذا فوج دا یو ډله د ساسو د کشارانو مختهمم ماکم پټیل منی راجی نونوجیت ماکم غتا وسره فوج مختهمم ماکم دا یو ډله دا, دا سوق وای دا وفرشتي و اعلان بو کی هاذا فوج دا یو ډله د تاسو د کشرانو مختهم ماکم چغن نو کاو سره زی بهونی کنه دل تیل سره چې دن نزی او ب مشران بو وی لا مرحمهم بهس خوشالي دی نیو د دو پرات لومنه لا مرحمهم به نه د خوشالي دوه پاره کولی انم سال النار یکرند بدن نکی ګور تاک قالو وی وکشانان بلنتم بلک تاسو مسرانو لا مرحمهم بكم مرحبا یعنی نشته پا تاسو منسو خوشحالی انتم قدمت موهولانا تاسو مخکر کڑم دا کفر منطفا بیسل قرار قربت زید نوسی دو اگا مشارانو تبویلی چی داستاو سا کشان نیزان ساری زی کئی کنا اگو بوی چې اس خیر نشتر دل تا لو لا مرحبا بیهم اس خوشالی نشتر دود پارا بیا ودا کشانو ور تاوی لا مرحبا بیكم مرحبا نشتر تاسو لهم والي تاسومون تدا كفر مخ كي كاو خبيس القرار ابي الله تم توجي كشران قالو وي وكشران ربنا رب زمونغا من قدم لنا شا شي مخ كي كديمون تا هذا د كفر فزدوه عذابا جزفا من النار زياد كا غتا عذاب دچن پور كي اتا هدير جونو ك تیر شو كانا قالو وي ربنا ارينا من الجن والانس نجالهما تغتق منا يكون من الاسفلين قالو له دوله ډول ذا بوره دلته ووی که نه ګول ذا بهلووررکه په قاله دولهې خللا هم هاولله زل دونا فاتې معذا بندې فمیه نار دو موږ ووي که نه په قانو دو وي ماله نام لا ن لا رجاله نو دمونږ هغه سړي کو نه نه او دوله شان چې مونږ غوی سابول په شیانو کې او بهمون ته خبرې کولی مونږ و چې ممنې د دو دا شریان دي دا جنګ جوړی جوړی ف سات جوړئ د دو خبره مو حته خص نه هم صفریان نیویلی مونږ هغه په ټوکو سره همز غ قانمل سااریا چې هغه ک کشیدي د غونهست کې زمونږهمونږ سرهدي او او کهده ک سره شته دی نهمونږ هغو سره خل طر نه ټوک او خوندا او مذاه کولغا غس نو او که دلته د مونږ ته نکارېږي زمونږ مې فل ک شته او که نه نوغ ته ویل چې نه نشته نه نه نه ذلكلهحق قین دا خبر حق دا صدا جانمیان مې او بل کله ترون چې تخاصم وح النار جګړه د جانمیان او بل سره دا خبره حق دا کلب سوې کلب سوې کنا قلت ورته انما ان منذرت ول جهنم تلادل د دې وجنه چې دا مساله یې منله چلا اله الاهو الا يواجه الله نه ذکوان تلادل کنا قلت ورته انما ان منذر يقينن ذچانو يره ورکوونکي ما وما من اله نستر صبح حضارده بند گئی الا الله مگر يواز والله يو د الواحد يوزات القهار ضرور رب د اسمانونو دسمت يوم ما بينهما سچ ما بين د دي کي ضرور ذات الغفار بخنه كون کي قلت اور ته هو نبونازي دا خبر دلوي انتم ان مورزون تاس د راز كون ما كان لي من علم بالملك الاعلى نستر رب سووا بالملك الاعلى فغت مجلس اوچت منده ایز اختصیمون کلچه اگو یو بل سره خبر یادو یا اگو مخاسمه کولا خبر یادو یو بل سره چه باره که خلافت تا عدم سلام باره که یا رفع درجات و کفارات دو گناوونو دام راد دی کنه کمو سیزونو سره چند درگی بلندیگی او کمو سیزونو سره گناوونو ماف کیگی فرشتی یو بل بلکلگی آئی کنه غناوله دې سره معاف کېږي چې دومات کذا قدمونه واخلان موزونه او کا ادرس خط طریقې سره او السلام کې سره لګي او ایز یخت سیمون ان يو ها الیا وحن انما انا نذير مبين مگر داك ما ته بل انا نذير مبين زي يرون کې مخکاراک اذ قال ربك للملائكه کله چې وير ابстаў فرشتو ته اني خالقو <سؤال> بشر منتين یقینا زه پیدا کوم کئ ما د بشر منتين د خټینا فایدا سویتو هکله چې برابر کومه ولفقته فيه من روحي وکې حکم پاره کئ میر روخه داخپل روحنا فقولوا <سؤال> ساجدين نو شېغه تصيده کوم کئ راتو علی سلام پیدا نه دی او امر طالقی امر معلق توته شم چې ګوره کله چې پیدا کوم او روح مې پکی چاو نو بیا وتاو سيده نو دا غره الله پیدا کړ پیدا کړ جوړ کده خټینا جیسمو له ورک روحي پکی واچم نو ورته و کړه نو فسجد الملائکۃ سیدو کړه فرشتو كلهم طول اجمون پیوزل منه فسجد الملائکۃ سیدو کړه فرشتو زنب کړي او زنب نې کړي نا كلهم طول وکړي انا نو زنه په یوزل منی کړی او زنه ورستو راغلی رست یې کړی ټول فرشتو شیدا کړل لیکن په یوزل باندې کړی نه ټول کړل دا په یوزل یې کړداس دا چې جماعت تنګو زه نشته پاتي دوپاره امامتی وکاین نه پس سجد الملائکتو شیداو کړ فرشتو كله ټول یې کړدا مخ ورستو نه اکنا جماعتون په یوزل یې کړدا الا ابلیس مګر دې پکې نه راته ایست اکبر کان کافرین پړلم دې الله کې یا سار من الكافرين پړلم دې الله کې دې کافر نه و کنه او غتوم حکم شوي دی ما منا كنت صدې د امر تو کله چې ما تا ته حکم وک ک څنګه فرشتو ته حکم شوي دی د رنګ شیطان ته حکم شوي کنه قال يا ابليس الله رب الاول دې ته ما منا کس شي منه کړان تا صدې چې کولو شهدی کول نه له ما ته خلق چې ما پیدا کړ دې بیا دې يا فلاس قل سرام ما جوړکړ دې په الله اسماني أما ورته وکړه تاولې وونکړه دې الله و یعستكبر تک ځان دې غټک ام کونتمین العالین او حقیقت کې دې غټونهي پوزور دې ځان غټي صاحب کوه کس غټوالې درکشتین نو دې وینا غټوالې خور کېشته کنه دانه چې ما ځان غټي صاحب کا حقیقت کې نیما بلکې حقیقت کې زغت ایمان خير منه زه غوړم د دنیا ول خلقت نی میناره او خلقته ومن طین تا پیدا کړدې خلقت یې مينار تا پیدا کړې مزه دوور نه او خلقت هم منټینا پیدا کړې تا د خټې نه ځکه ور بهتر ده د خټې نه کول نه به غلط کاست کړو هغه شیطان کړد کنه ور خو بهتر نه دي خار بهتر ده ولی خار بهتر ده وکاو ته شیشه ور ورم سالم نه پاتې کېږی سمه ته شیشه ور ودان پاتې کېږی او یته دانې و غردان تعالی ډبل راکې ورته غردان وبسیږي زمکه باندې ګرځم او تکر دي دي شي ور مه اور تدان نشم ور مه ګرځم او تاسو نقصان راکې زمکه باندې مه ګرځم او تاسو نقصان ناراض نه راکې بل ور کستا یو فایده دا صرف چې شه په کې پخیزان په پاکستان په تو دائه عظمت کې باندې واهو بشمار افيدي دي کنا ګرځم پدې نو عمل یم پدې دخراج د دینو دینوبوم د دین راوزی او بیا چر ماګه مړکیږي نو بیا بوم د تدنځه هور خودمرقې امتي شي نه ده هور نه بغیر گزاره کیږي ځمکنه بغیر گزارانه کینا دیرت وردا څومره خوانات دي دور دو نه بغیر گزاره کیږي څومره چا انسانان دي د صورت مرغې دي د دور دو نه بغیر گزاره کیږي څومره زنګل او خوانات دي درایبن کې می د اور نه بغیر گزاره کیږي که څنګه ځمکې نو خبره گزارنه که کنه زما کې تا ټول مخلوق مو زما کا به تر شل کنه چې مرغو ضرورت ته درنګ درنګ ضرورت ته نو مران او لرمانان او ضرورت ته نو د حیوانات او ضرورت ته نو د انسانانو ضرورت ته نو جنات او ضرورت ته ټول چنه دا دنه یو انسان फायदा اخلي او خلګو نه फायदा بل انسان د خاور نه پیدا نه نو خوري مني ګرځي او جنات ته ور نه پیدا دی د ابليس نور ته د لغ شکنه ته کوم شنه پیدا نو هغه تتل نشا غناريږي انسان کوم شنه پیدا د نو پوي گرزی را ګرځي انسان کوم شنه پیدا د نو عقتي فيدا دا او ته کوم نه پیدا نو عقتي خسار نقصان دے نقصان دکنه تاسنګ وای چا نه خير منو خلق تني من نار و خلقته من طين ته خلاته کګنه قال فاخرج منها الله وک وزا نذیر نہ پاین نہ کر جی میا کرنت رتل سی وی ون علی کلا نت وی لا یوم الدین و پتہ بنا نت وی لا یوم قال دی رب رب جما فانذرنی لا یوم مولت را کما تا ترا غرز چ دوبارہ بخلق پور تکڑے شی الله وی اللہ رب لذر پاین نہ مولت را کرشون ایلا یوم الوقت المعلوم تر روزی د وقت مقرر پوره بانا ج قامت پوره د مرگ ندان بچکی وړکېږي باک چېته پته لې د مولت میلا شو او چې ذ کوم چې کوم کوله شمله د شیطان ف ع کا سم د ستا پر زت مې لو نه مکس بللاري ټول د دو پهوج م زک دا ټول وکبلاکم الله بعد کم من هم مخلصين منګه دغه بګ اک ددونه چاغه ب سا شو دي د شیطان تونګغ نه رسسيږ که نهغاام بیادي چې شیطانو محفظ دي که نه و الله نکان بندگان قال او اللہ رب العزت فالحق تا خبر حق تا اول حق واقول حق وهم دا حق تا حق وهم اگدالا املان نا جهنم و من کا خامخا دک بکم جهنم دتانا و من من تبیائکا منو مجمعین و دیانا چانا چستا تابید منهم ددون جمعین دلتانا تانا اصلا دمارگورو جهنم دکم قل تو و اما سالکمال ایشمی نجرک نوانم تاسو نا پدی بیان منی سیحوات تمام من المتکلفین نیم ځان نه دروغ جوړون کې دروغونه جوړوم خو حق خبره مې در ټوکړه مفتکې مې در ټوکړه چې ګور اداده الله بندگان دي عاجز بندگان دو خپل مصیبتونو کې هو الله ته چې وولي الله الله ته چې وولي ته ټول الله ته محتاج ان و الا ذکر للالعالمین نه ده مگر نسيت عالموالو د پارا ولا تعلمن نبوه باذحین هغه مخه پته ولګي تاسو ته د خبر پر رسیدو وخت نه رسیدو سوه وخت نه اوس کو تاسو باندې انجام قطر نشته وخوراشي تاسو